Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu StreamAway emisiju. Danas ćemo pričati o nečemu o čemu se proteklih mjeseci dosta govorilo, pa eventualno da vam pročitam neke članke i možda vam pobliše objasnim oko čega se to sve zapravo nacija zabrinula. Dakle, možete već sada zaključiti na samom početku da je riječ o svinskoj gripi, to je takozvanoj svinskoj gripi za koja se smatra da je dosta opasna i naravno od kojih je već stotinjak ljudi diljem svijeta preminulo. N1H1 to je gripa zapravo i pitanje je li to gripa od koje smo svi strepili pa na net portalu i ostalim portalima možete vidjeti i pročitati neke osnove o toj svinskoj gripi koje su mjere zaštite da li je sigurno jesti svinjetinu koji su simptomi može li se liječiti, e, zašto od svinske gripe za sada umiru samo u Meksiku, makar evo ga, to je znači možda jedan stari članak, zato što se virus proširio i dalje. I zašto se to opće zove svinska gripa? Pa evo ga odgovor na neka pitanja koje sami možete pročitati, a ja ću vam sada ovdje pripomenuti. To je da znanstvenici još uvijek nisu sigurni kako se virus prenosi, da li do prijenosa zaraze dolazi nakon kraćeg ili nakon dužeg kontakta sa zaraženom osobom. Općenito govoreći, virusi gripe se prenose recimo kašanjem i kihanjem, čak do dirivanjem usta i nosa na rukama, a virusi gripe mogu živjeti na površini nekoliko sati, poput sline recimo koju netko raznosi nakon što je kihno u ruku. E, može li se lječiti? O, evo, ovdje, pi, ovdje piše da, da može uz pomoć cijepiva, tamiflu ili relenza, no ne i starim cijepivima protiv gripe. Zašto oboljeli samo, znači su umirali u Meksiku? Kažu da je za sada to veliki misteri, podaci o smrtnim slučajevima još uvijek nisu trenutno precizni, i tek se za dio umrlih testom uopće potvrdilo da je riječ o tzv. svinskoj gripi koji su simptomi i slični su u, običnoj, u običajnoj ljudskoj gripi, temperatura, bolove u mišićima, umor, upala grla, glavo, bolja groznica. Neki ljudi čak imaju i proljev te povraćaju. Ako živite u recimo području gdje su slučajevi svinske gripe potvrđeni ili ako ste nedavno putovali u neku zemlju gdje je zabilježena svinska gripa, a ako imate navedene simptome, vač Lječnik će dakle odlučiti trebate li neki poseban tretman ili testiranje. Zašto se zove svinska gripa i svinje imaju virus gripe koji ih napada, znači koji se povremeno zna prenijeti na ljude. Međutim, ovaj novi virus sadašnji je zapravo mješavina ljudskog, svinskog i ptičeg virusa gripe, tako ovdje piše. A ime zbog skraćivanja ukazuju tek svinje. Za razliku od tipične svinjske gripe, ovaj oblik virusa prenosi se sa čovjeka na čovjek. Da li je opasno jesti svinjetinu? Nije zato jer se virus ne širi preko hrane. Što ako se klasificira to kao pandemija u slučaju faze 4 došlo bi do ozbiljnih mjera karantene i zaštite širom svijeta te bi bitno utjecalo na globalnu ekonomiju kao i na naravno moguće širenje straha i neželjene panike. Granica nije nikakva zapreka, ovo se više ne može zadržati samo znači, u Meksiku, dolazi i dalje, mogli smo pratiti iz dana u dan kako se to sve više i više proširuje, doduše sada više na dnevniku toliko o tome ne, ne čujemo, pa ne znamo što se dalje događa oko toga. Pa recimo, jedna možda zanimljivost, vjerojatno se... Ne, ne da što se sjećate, ali ako ste učili ili čuli sigurno o tome, to je bila španjolska gripa koja je za godinu dana odnjela više ljudskih života nego recimo što je to napravila Kuga za sto godina. Za pola godine ta pošast je pokosila više ljudi nego recimo što je AIDS za četvrt stoljeća. Kako se sve dogodilo, također možete pročitati na netu. U listopadu 1918. godine još uvijek je dakle, trajao prvi svjetski rat i premda se već nazirao kraj rata, u državama koje su sudjelovale u ratu i dalje su se cenzurirale vijesti o najnovim zbivanjima. Stoga je Španjolska, koja tada nije sudjelovala u ratu, imala priliku prva objaviti vijest o brzom širenju bolesti od koje u mnogim zemljama oboljevalo i umirao veliki broj civila. Taj splet okolnosti dovo je do toga da je bolest nazvana španjolskom gripom. Pandemija španjolske gripe započela je još u oživku 1918. a mnogi stručnici smatraju da se gripa najprije pojavila u Američkoj i državi Kansas Izgleda da su iz Kanzasa Atlant, dakle nove trupe američkih vojnika proširile u Francusku. Nakon prvobitnog naglog porasta broja umrlih od gripe u srpnju 1918. godine, izgledalo je da je ono najgore već prošlo, no liječnici tada nisu ni slutili da je to samo zatišje pred buru. 11. studenog 1918. godine svijet je oduševljeno pozdravio završetak Prvog svjetskog rata. Ironično je da se otprilike u isto vrijeme pojavila pošast koja je zahvatila čitav svijet. Vijest o toj smrtonosnoj bolesti ubrzo se proširila po cijelom svijetu. Malo je ljudi koji su živjeli u to vrijeme, a da nisu osjetili posljedice. Svi su živjeli u strahu, naravno kako i nebi. Jedan uvaženi stručnjak koji se bavi istraživanjem gripe rekao je Godine 1918. očekivani životni vijek stanovnika Sjedinjenih država smanjio se za više od 10 godina. A po čemu se je ta pošast razlikovala od drugih. Jedno od najstrašnijih obilježja po kojima se Španjolska gripa razlikovala od drugih bila je brzina kojom je savladavala svoje žrtve. Koliko su ljudi brzo umirali. John Barry pisac u svojoj nedavno objavljenoj knjizi The Great Influenza citira zapisnik koji pokazuje kako su brzo ljudi umirali. U Rio de Janeiro student medicine po imeru Ciro eh, Vera de Da Cunha Valjda sam dobro pročitala, čekao je na tramvajskoj stanici kada mu je prišao neki čovjek i nešto ga opitao potpuno normalnim glasom. Trenutak nakon toga čovjek je pao mrtav na tlo. U Cape Townu Charles Lewis krenuo je tramvajem prema kući koja se nalazila 5 km dalje. Kada je ušao u tramvaj, kondukter se srušio i umro. U idućih pet km u tramvaj je umrlo šest ljudi, među ostalima i vozač tramvaja. Svi su umrli od gripe. Znači, gripa se je nevjerojatno brzo širila i nevjerojatno brzo su ljudi od nje umirali. Znači, u roku od tih pet stanica šest ljudi je umrlo. A prišli su i pričali i bili, ponašali se sasvim normalno. Nadalje, španjolska gripa bila jedinstvena po tome što je sijala silan strah, znači jedan taj strah od nepoznatog. Znanstvenici nisu mogli objasniti što je uzrok te bolesti i kako se ona širi. Poduzete su razne mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze. Znači stanovnici lučkih gradova morali su biti u karanteni, zatvorena su Kina, crkve, sva druga javna mjesta na kojima su se ljudi okupljali. U San Francisku gradske su vlasti čak naredile svim stanovnicima da preko usta i nosa nose zaštitnu masku od gaze. One koga bi se na javnom mjestu zateklo bez takve maske mogao biti kažnjen novčanom kaznom ili čak odveden u zator. No sve je to bilo uzalud jer je već bilo prekasno da bi se ta zaraza uopće spriječila. Iz nekih još uvijek nepoznatih razloga, gripa koja je poharala svijet 1919. nije prvenstveno napadala starije ljude. Naprotiv od gripe su oboljevali umirali zdravi mladi ljudi. Većina onih koji su umrli od španjolske gripe imala je između 20 i 40 godina. Znači 1919. godine to je bila sasvim jedna druga priča. Osim toga, radilo se o pošasti koja je zahvatila čitav svijet i proširila se čak i na tropske otoke. 7. studenog 1918. godine gripa je brodom prenesena na današnju samu koja je tada imala 38.302 stanovnika za samo dva mjeseca umrla oko 20% tamošnjeg stanovništva. Bolest je velikom brzinom poharala i veće sve veće zemlje svijeta i ovdje imate sad jednu crno-bijelu sliku ljudi su se slikali sa jednostavno tim maskama preko lica i kaže da je to bila recimo u Australiji uobičajena scena 1919. godine. Španjolska gripa također je bila specifična i po velikom broju žrtva. Ta bolest je vrlo rano i naročito snažno poharala Filadelfiju. Do sredine listopada 1918. U tom gradu je ponestalo ljestovačak. Jedan proizvođač ljesova rekao je da bi u roku od dva sata mogao prodati pet tisuća ljesova kada bi ih imao toliko. Ponekad čak u gradskoj mrtvačnici je bilo deset puta više mrtvaca nego što je bilo ljesova. U tom relativno kratkom vremenu pandemija španjolske gripe odnjela je više života nego bilo koja druga slična pandemija u ljudskoj povijesti. Do sada se obično smatralo da je španjolska gripa odnjela 21 Milijun ljudskih života, međutim sada neki stručnici tvrde da umrlo još zapravo i više ljudi nego što se tada predviđala ta brojka. Danas neki epidemiolozi smatraju da je čak od španjske gripe umrlo 50 milijuna, a možda čak i 100 Ranije spomenuti John Barry kaže kako je gripa za godinu dana odnijela više ljudskih života nego srednjevjekovna pošlast kuge za 100 godina i ovo što sam na početku isto rekla, AIDS više nego što je AIDS to učinio za četvrt stoljeća. Nevjerojatno je da španjanska gripa za otprilike godinu dana usmrtila više Amerikanaca nego zapravo ono što ih je poginulo u oba svjetska rata čak. Kad bi takva poša se pojavila u današnje vrijeme i poharala otprilike isti postotak američkog stanovništva, umrlo bi 1,5 milijuna amerikanaca, znači više nego što svake godine umre od crčanih bolesti, raka, moždanog udara, kroničnih plučnih bolesti, aids ili Alzheimerove bolesti. Tajnica u uredu, listopad 1918. Ovdje isto možete pogledati sliku, dakle također je imala masku preko lica. Sve u sve vremu, španjolska gripa zapravo bila jedna od najstrašnijih pandemija u povijesti čovečanstva, a koliko je zapravo znanost pomogla u borbi protiv te pošasti, bila je vest moćna. Pred početak Prvog svjetskog rata izgledalo je da je medicina postigla veliki napredak u borbi protiv raznih bolesti. Lječnici su čak i u toku rata postizali uspjehu u zbijanju zaraznih bolesti, na što su bili vrlo ponosni. Povjesničar Crosby piše da godina 1918. tada su svi liječnici bili uključeni u najveći neuspjeh medicine 20. stoljeća ili ako se zamjerilo uzme ukupan broj umrlih, najveći neuspjeh svih vremena. No Berry smatra kako ne bi bilo ispravno svaliti naravno svu krivicu na medicinsku struku pa kaže da su u to vrijeme znanstvenici dobro znali koliko je gripa opazna. Znali su kako liječiti mnoge vrste sekundarnih bakterija upala pluća te su dali svoje stručne medicinske savjeće koji su desecima tisuća Amerikanaca mogli spasiti život. Međutim, političari nisu obraćali pažnju na te savjete, pa je globalno izbijanje gripe javilo se opet 1957. i 1968. Međutim, tih godina bolest se nije toliko brzo širila, a njene žrtve bili su uglavnom ostarjeli i e, kronično bolesni. ne bi ostali samo na ovome, već se prisjetili i nekih drugih poštosti koje su napale ovaj svijet. Reći ćemo nešto i o kugi, svi smo za nju čuli, još je nazvana i crna smrt. Ona je akutna teška infekcija koja se najčešće pojavljuje u obliku pneumonije. Što je pneumonija? Vjerojatno se pitate, za oni koji ne znaju, to je upala pluća. to je akutna upala plučnog Barenhima, koja može biti uzrakovana bakterijima, virusima, gljivicama ili parazitima, također je praćena groznicom, visokom temperaturom, glavoboljom, kašljenjem ili probadanjem u prstima. No dobro, evo kada smo to sad malo pobliže objasnili, kako ona uzrokovana, zapravo uzrokovana je tom jednom bakterijom, kratkim bakcilom koji se često boji bipolarno, te tako može biti nalik na sigurnosnu iglu, kuga je primarna bolest recimo divljih glodavaca kao što su na primjer toštakori, miševi, vjeverice ili također preriski i psi, međutim ona može biti ne samo akutna, već i subakutna ili čak kronična, te urbana, što uglavnom mišija ili čak silvatična. Poznate su masovne humane epidemije, na primjer ta srednjovjekovna crna smrt u novije doba kuga se pojavljivalo čak sporadično ili u ograničenim epidemijama, tako se u SAD u preko 90% humanih slučajeva kuge pojavljaju u jugozapadnim državama, naposle su to Novi Meksiko, Arizona, Kalifornija i čak Colorado. Takozvana bubonska kuga je najčešći oblik i ona se prenosi sa glodaca na ljude ugrizom recimo, u inficirane buhe. Interhumani prijenos nastaje inhalacijom kapljica koji iskašlje bolesnik sa bubonskom ili septikemičnom kugom koja ima lezije na plućima. Neki slučajevi u endenskim područjima u SAD-u bili su povezani čak s kućnim ljubimcima, osobito mačkama, tako da se bolest mač, sa mačke prenijela ugrizom ili čak inhalacijom inficirane kaplice ukoliko se radi o pneumoničnom kugom. Koji su simptomi? Oni kod bubonske kuge traje obično 2 do 5 dana, ali varira čak od nekoliko sati do 12 dana. Bolest počinje vrlo naglo, često sa zimicama, temperatura je rasta od 39,5 do 41 stupanj Celziju, puls može biti ubrzan, moguća je hipotenzija, povećani limfni čvorovi ili buboni pojavljuju se sa vručicom ili čak kratko nakon nje. Najčešće su tu zahvaćeni limfni čvorovi više regija ili femoralni čvorovi, cervikalni. Itd. Tipično je da su čvorovi izuzetno osjetljivi i tvrdi okruženi značajnim edemom. U drugom tjednu bolesti može čak doći do njihove uh, supuracije. Također, jetra i slezena mogu biti povećane, međutim, da se to sve ne može možete otići na Wikipediju, ako vas zanima, ja nisam lječnik i doduše polovi stvari jednostavno ne razumijem. No dobro, crna kuga, za to smo sigurno svi čuli, ili crna smrt, doba kuge, koja je bila jedna od najrazoritijih pandemija u povijesti čovečanstva. Ona je započela u Jugozapadnoj Aziji, proširila se u Europu kasnih 1340 godina, gdje je dobila i svoje ime crna smrt. Iako je ovaj naziv nastao tek u 18. stoljeću, Konačan broj smrti koje je ta pandemija izazvala diljem svijeta procjenjuje se na čak oko 75 milijuna ljudi. Procjenjuje se da je pobila negdje između jedne i čak do dvije trećine tadašnjeg stanovništva Europe. Naravno, demografski gubici te pandemije nisu svakti bili jednaki jer je bolest odnosila puno više života u zajednicima gdje je bila veća fluktuacija ljudi i robova. Vjeruje se da se ista bolest vraćala u Europu svake generacije sa različitim stupnjevima intenziteta i smrtnosti sve čak do 1700. godine. Značajnija daljnja izbijanja uključuju čak italijansku kugu koja je trajala od 1629 do 1631. godine, zatim veliku londonsku kugu od 1665. do 1666. kao i veliku bečku kugu 1679. i 1771. kugu u Moskvi. Unatoč nekim kontroverzama oko porijekla bolesti, njezin se smrtonosni oblik povukaju iz Europe u 18. stoljeću. Doba kuge naravno imao je drastičan utjecaj na europsku populaciju, nepovratno izmijenjivši izmjenjivš, socijalnu strukturu Europe, također je pogodio i rimokatoličku crkvu kao kao jedna narodsna vjerska institucija, dakle bila u prilosti tog doba, što je opet ovdje navodi Wikipedia, rezultiralo progonom manjina kao što su bili Židovi, muslimani, stranci, prosjeci i gubavci. Nesigurnost i svakodnevno preživljavanje dovela je ljude do ludila, tjerajući ih da e, Žive za trenutak. To možete također vidjeti i u dekameronu. Prvo bi ten događa 14. stoljeća nazvan je velika smrtnost. I to sa strane pisaca koji su bili suvremenici tog dopa, a kasnije je poznao, postao poznat pod nazivom Crna Smrt. Popularno se smatralo da je naziv potekao od pogađajućeg simptoma bolesti pri kojem je koža bolesniku podcrnila zbog potkožnog krvarenja. Ipak naziv se odnosio na figurativno značenje crnog, kao mračno, užasno ili durobno recimo. Zbog toga što su bolest karakterizirali e, buboni, povećeni livni čuvorovi, kao i u azijskoj e, bubonskoj kugi u kasnom 19. stoljeću, znanstvenici i povjesničari su na početku 20. stoljeća pretpostavljali e, da, da je to ista bolest kao uzor je taj jedan bacil, a prenose ga insekti uz pomoć životinja, poput recimo Cnog štakora ratus ratus. Ipak ta je tvrdnja postala upitna nakon što se saznalo da su buboni prisutni kod mnogih drugih bolesti. No dobro, vratimo se sada malo kod dijagnoze i prognoze. Kako se osniva dijagnoza? Osniva se na izolaciji mikroorganizma u krvi s ili aspirata limfnog čvora s obzirom da kiručka drenaža može dovesti do diseminacije mikroorganizma, bolje umjesto nje učiniti funkciju i aspiraciju bobona. Evo donakle sam ja ovo shvatila, međutim kažem vam još jedan da sada tu čitam ove neke izraze koje možda većina ne razumije. Možete slobodno doći i prosurfati malo pogledati o čemu se tu zapravo radi. Slušatelj. Evo ponovno ste emisiji Stream Away u kojoj danas govorimo o pandemijama izazvani ovom svinskom gripom takozvani koja je pohala već dosta zemalja. Pa evo ga samo iako nije nikada dobro izazivati paniku, niti je to nečija namjera. Međutim, neki ljudi jednostavno reagiraju kako reagiraju pa od nikakve panike, niti neke loše vibre, željela bih samo za kraj reći o pet najsmrtonosnih pandemija, o kojima postoje čak i zapisi. To su Peloponeska kuga, to je zapravo prva pandemija zabilježena u povijesti, opisao je Tukidic 430. godine prije Krista. Ona izbila, kao što i samo ime joj govori, tokom Peloponeskog rata između Atene i Sparte, a odnjela je najmanje 30.000 života Atenjana, umrlo je između jedne i dvije trećine zapravo svih stanovnika. Cukiric uh, piše, zdravi ljudi odjednom su dobili temperaturu u glavi, crvenilo i upalo u očima. Unutrašnji organi poput grla i jezika postali su im krvavi i iz njih se širio neobičan zadah. Zatim je došao kašalj proljeb, grčevi i čirevinan koži. Šaščica je preživjela, međutim i oni su ostali bez prstiju, vida te čak spolnih organa. Bolest do dana danas nije identificirana. Također tu Antonijeva Kuga, grčki doktor Galen, opisuje 165. godine nakon Krista, pandemiju za koju se danas vjeruje da su zapravo bile velike boginja koju su iz e, Mesopotamije u Rim donijeli vojnici. Bolest je nazvana po Marku Aureliju Antoniju jednom od dvojice rimskih carreva koji su umrli od nje. Na vrhucu pandemije od bolesti je dnevno u Rimu umirala oko 50.0 000 ljudi, a ukupno je odnijela oko 5 milijuna života. Zatim, e, Justinijanova kuga, takozvana, između 541. i 542. godine u Bizanskom carstvu izbila bolest koja je nazvana po caru Justinijanu I. U e, Konstantinopolisu svakodnevno umiralo oko 10.000 ljudi. U nedostatku vremena i prostora za pokop tijela su ležala na ulicama grada. Do kraja pandemije populacija grada je prepolovljena. Povjesničari vjeruju e, da je čak... E, stanovništvo istočnog dijela sredozemlja i je uzročnik takozvane bubonske kuge o kojoj smo pričali i to je zapravo bila prva pandemija kuge koja je kasnije više puta poharala čovječanstvo i odnjela čak više od 200 milijuna života. I crna smrt koju smo rekli, opisana kao crna smrt, nitko zapravo ne zna pouzdano dakle, došla, vjeruje se da su je čak donijeli putnici, putnici u trgovačkim karavanima Pojavila se u tri oblika, bubonska, plučna i septisemična. Posljednji put je zabilježena 1855. kada su iz Kine se proširile u Indiju, Afriku i Ameriku. Službeno je nestala tek 1959. godine. I španjolska gripa o kojoj ste čuli dakle sve na početku. I smo spomenuli još malariju, recimo malarije godišnje odnese oko 3 milijuna života, najviše su pogođena djeca, mlađa od 5 godina kao i trudnice, prisutna je tu od 17. stoljeća, procjenjuje se da je ubila između 400 i 900 milijuna ljudi. Iako se stalno radi na suzbijanju ove bolesti, zapravo stopa smrtnosti stalno raste. U zadnjih 20 godina čak se broj i odvostručio. Najviše pogađa sutropska područja poput Amerike, Afrike i Azije. Naravno, tu za zadnju se spomenuti, iako nikako manje vašnju kako to obično kažemo, to je AIDS koji je od 1981. godine pa sve do danas pobio oko 25 milijuna ljudi. Sindrom stečene imunodeficijencije uzrokuje virus HIV, a bolest organizam čini neotpornim na bolesti i na infekcije. Procijenjuje sada u svijetu ima čak oko 40 milijuna osoba koje nose virus HIV-a, međutim najteže pogođena su tu subsaharska područja gdje ima čak oko 28 milijuna nositelja virusa. Pretpostavlja se da je virus na čovjeka prešao gorila iako točno izvorište zapravo smrtenostnog virusa i do dan danas nije poznato. Dakle, crna kuga velike boginje, to je sve nešto što je nastalo, to jest što se javilo među prvim. Danas mi imamo gripu, malariju, HIV koja ubija čak i do 15.000 milijuna ljudi Godišnje, svjetska zdravstvena organizacija podignula je stupanje opasnosti od pandemije svjetske, svjetske gripe na petu razinu, od ukupno šest, kaže članak od drugog petog. To znači da vjeruje kako prijeti neposredna opasnost od pandemije, što je zapravo najveća razina opasnosti u posljednjih 40 godina naravno nikako ne valja širiti paniku, nikad se ne zna što se zapravo događa, svaki čovjek ima svoju svijest, svoju savjest, svoje razumno razmišljanje u skladu sa svojim razumom i tako da vas ostavljam na kraju ove emisije sa tom mišlju, da li ćete burno reagirati da li ćete mirno pratiti događaje vjerujete li opće u sve što čitate koja je istinita e, situacija što se zapravo događa kao i vječito pitanje jesmo li sami u svemiru definitivno evo ga, to je na svakoj osobi pa tako i na vama ostavljam vam se to mišlju sve do sljedećeg puta do sljedeće streamway emisije do slušanja Los hechizos, toda sucia maldición. Que mortille el espinazo, que me limpien por favor, los embrujos, los hechizos. Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa Fare 2006